Beraz, ikasturte berriarekin, ba, eskualdeko elkarte taragiek beraien, bueno, ba, eskaintza ta pro, proposamenekin, eh, bueno, eh apiatzen dirauen artean, ikastaroak eta alfabetatzei ikastaroak kaso honetan, eh, eh aekak eskaintzen dien dituenak gure eskualdean honetaz hitz egiteko esk, ikasturte berri hontako, eh, bueno, buruz eh, hitz egiteko, gurean beinat alzaga dugu, kaixo, zer moduz? Kaixo idar, oso osongi. Bueno, aipatzen dugu sartzea, ikasturte berria, badakigo udan, eta aipatu izan dugu, udan zuek baita, bueno, e, esango dugu, hor baitare eskaintza bat dagola, ekaren partetik. Lehenik eta ben, zer moduz pasada? Bueno, e, ja, pasada, jun da, ez, baina, bueno, ondo jun da, oi, e, aekako ez ditu ateak inoiz izisten, e, irure hondero eta boste dugu, praktiak irekita dagola esan genezake. Eta, bueno, irungaekan, ba, ustaian eh, talde trincoa izan genuen, abuztuan, ba, bai, ez, irungaekak eh, merezitako oporrak, ez? Bai, Artu benitun, eta, bai. bueno, bain berriz ere, iraian, martxan gara, Ikastaro txiki batekin, martxan duguna, e, ze bat azterketa prestatzekoa, eta bien bitartean, e, pues, bueno, matrikulazio kampainan ja buru belarri. Hori da, buru belarri kurtsoa hurrian abiatuko da, izen emaiteak irekiak daude, o da matrikulazioa, iaren e, ogeita bira arteza baltzen duzute, aziera batean. Eh? Bai, hori da. E, e, bueno, horretaz, harituko e, gora, baina lehenik eta behin zein da ikasturteuntako e, bueno, eskaintza nagusia? Bai, e, hola ulertzeko eta bizuala izan dadi, nolabait, e, iru zutaben nagusi ez ditu gure ezkaintzak. Lehenbiziko biak, ba, oain arte izandakoak dakoak, lehenbizikoa izango izateke euskalduntzea, bai, euskarara aurrubiltzen dien horiek, ba, euskara ikasteko, maila basuko jendea. Gero bestetik izango genukea e, titulo bia, datozen ikasle izudutako ikastaroak, dela bebat, bebi, zebat, baita eta zebi ere, bai, horiek prestatzeko ikastara ditugu, baina, bueno, aurte nola baitere, bai, e, bueno, piskat, huelta bat emana izan diogu, eta, bueno, betiko eskaintzaz gainera, bestelako eskaintza prestatugu, bai, zergatik? Baina, bueno, pues besteak beste, aekan nola bait, e, gurasmoa baita, euskara hurbiltzea bai, zergatik, guru ustez gaur egun, euskarak asko irekitzen ditu, urrutira iristeko, lana lortzeko, lagunak lortzeko, kultura berri bat ezagutzeko, komunitate berri bat sortzeko. Ordun pizkat horri guztiari erantzuteko ikusi genuen, ba pizkat hankamotz, ez, genbiltzala betiko eskaintza horrekin euskalduntze arruntan olabait deitzearren eta titulo ikastaroak horregatik sortu ditugu 7 ikastaro azalduko ditunakola mozmotzean, bale? Ordun, lehenbiziko biak ezagunak dira aurreko ikasturteetan izan ditugelako batetik ikaste ikastaroa, bai, itanoa lantzeko eta gainera bidazo aldeko itanoa, bai, izango benuke oinarri ikasteko eta gero mintza taldea beti bai, mintzatik, bai, euskalduntzea eta euskara hobetzea azken batean, daulako zaltasunak irunen balako euskara guneak arnaskune dienak hoiek euskera ez lasai biltzkorrun, bueno, badago jende hortera tornamaia. Hortera aparte, ikusi dugu, bueno, pues eskaintza. Eta horietatik Bueno, batetik da kulturgintzatik abiatutako ikastaroa. Zer da hori? Bueno, pues izango da euskaldunduko gara kultur referentziak lantzen bai eta beti ere pixkat, kultura referentzia berei kultur modu zabalenean e, ulerturik, bai? Bere dirazpen guztiak dela musika, bertsolaritza, antzerkigintza, denetik. Gero, besti ikastaro bat izango benuke zure ofiziotik Ba, nolabait, zure lanean, merkataria bazara, edo lantegi beten egiten baduzu lan, non nahi, lan egiten duzulare, piskat, zure lan hori nolabait ez, euskaraz aurrera manei baldin baduzu, bazuk behar duzun hortatik propio, bai, abiatuko dugu ikastaro, ordu, naiz nahizta, iru lau, ogibide, egon, bakoitzari, emango ditugu piskat, perak bere lanean, euskaraz ari dadin. Gero badugu, bueno, alfabetatze eta yerra esan duguna, bueno, hau nolabait, Ba, euskeraz jakin harren ba behar bada ez idazteko zailtasunak edo irakurtzeko zailtasuna duen, jende horri ba sukolpe bat emango genioeke. Eta gero, bukatzeko badugu idazketa tailerra idazketa sortzaile deituriko ikastaroa. Tamien zein godu, bueno, ikastaro honetan, bai norberetik abiatuta landuko dugu sormena. Eta beti ere, bueno, idatziz, bai. Ordu, bueno, Hemen testuak ekoitziko ditugu, bakoitzak nahi duen testua, ez dago testu genero bat eta bakar, bakoitzak nahi duen hori sortuko dugu eta hor feedbacka emango zaio gausak hobetze aldera nola findu eta testua horrazteko. Ordu, hoe litzateke gure aurtengo hola eskaintza berezia, bai salto, kualitatibo txiki bat ematen saiatu baik gara honekin. Ez estel, dela gutxe, eh? e, esango dago, eskintza zabala, gogoratuko dago, iaz baitare proiektu interesgarri bat e, aurrera eraman zen utela, da, euskaltegia E kasu honetan, e, bueno, ba auzoetara e, eramatearena, hori pauso garrantzitsua mm. izan zen. Ezakidet baite, baita aurrikusten duzute, ezakidet, eh horrekin e, segitzea edo jarraitzea. Bai, hoi e, e, da, eske azkenbatean da len aipetu dutan ildotik, ezta? guke euskara hurbildu nahi dugu, ez? Ordun, e, Irunen Euskaltegi bat dugun arren, guk ez dakagu inolako arazorik auzoetara urbiltzeko eta horren, e, adibide nagusia dugu iaz abiatutako taldea. Aurten, bai, larrendiko taldeak aurrera segituko du, eta, bueno, oain goz, hor e, gelituko gara. Hauzu e, elkartekin harreman abiatuko dugu, azte santutik aurrera, bai, oain matikulatzeo kampainan buru gaudelako, gero, igual, zer bedegi esan gud, baina, orten ere, korriko urtea da, ordu, bai, bueno, oain goz, bai, bai. larrendikoa, larrendikoa ere, sendotu nahi dugu, trinkotu, eta hortik janolabait, jungo geha... Gainerako auzotar baina bueno, hemen auzotar baten batek asmoa baldin badu, lasai lasaiguganajo ta guzuengana joko du gustoran diz. Aikan izen emateko esango dugu matrikulazioa EPA Zabalitela iraiaren 21a aste artea aukera duzuela bueno, matrikula egiteko. Informazio gehiagorako, bueno, bi desberdinak badaude, oberena behar bada, ba hor e, euskaltegira bertana, eh, hurbiltzea da. Baina, badode beste moduak, ez da? Bai, hoi da, e, zukaito horongi esan bezala, e, matrikulazio kanpaina berez, hogeita bira arte da, naiz da, bueno, aitortu barra dut, ba, guke, oza, oza, matrikulazio izen emate epea ez dugula, sekulan ere isten bai, sa, e, gukateak beti zabaleitugu, eta iraileko azkeneko astean orriko lehen hastean, astean eta ere, aukera izango dizu baina bueno, eskertuko genuke, bai, pos iraien hogeita bira, bitarteko epe horretan izena emango bazen dut. Ta eroi, izena emateko edo informazio gehiolortzeko, bueno, osoi, informazio zuzzenan noski aurrezta aurrez, izango duzue, euskalte gian, milion bestelare, xa, baitugu bi telefono, bat dela behatzi, lau, iru, seibi, sortzi, sortzi, iru, lau, edo beste bat ere, deitzeko edo whatsappez telegram bidez informazioan nahiko batzen dut ere, lasaiderrian eskatzeko, Sei sortzi sortzi, sazpilau, sei sei, Eta gero, bueno, imeia, irun, eta gero gure sare sozialako. Instagram, Facebook, hortxe gaude. Hore dira, eh? kontaktuak, eh, esango dugu, bueno, eipatu duzu, gainetik, korrika urtea dugula, eta korrika urtea iristen denean, badakigu baitare, lana, baitare, bueno, emendatzen edo handitzen dela, eta. Bai, bai, hori da, orten, eh, korrika bi urtean behin da, gainera iaz, donostin bukatu zen, bueno, iaz, duela bi urte nolabait, eta horrek esan nahi du haurten korrika gipuzkoatik hasiko dela, ez? Ordun bueno, pues, aitortu bara du, kasurte berezia izango da, gure korrikak beti, hoi, oh, lana enbendatzeaz gainera, e, bueno, ba, gure barruan ere halako ez, harra piztuiten da, hasti naldi bat dago, lana da, minen, bueno, plazera ere bada, ez, korrika aurrera ateratzea, gañeraz dugulako bakarrik egiten ez hor laguntzaia asko ditugu ta bueno aurten ere espiro dugu laguntzi guztiak izatea ba korrika irunen esanguratsoa eta haztezina izandadin aurrengoa berezie izango delakoan bainago eta bokata urretik bueno baitare gai batean eh, nahiko noke zurekin partekatu duela gutxi irunen eh, bueno bai nazio nazioegintza taldea kantolatuta, e, proposamen lingüistiko berria paradigma aldaketa itzaldia izan zen, aipatako gaiin artean, badago gai bat, e, bueno, ba, e, e, zabaltzen ari dena, e, ez baian, edo ez da baitan jarri baita, jartzen ari, e, ari baita, Bai, e, zera, hizkuntza politika bera, eh? euskal Hizkuntza politika bera, e, eta adibide gisa, edo adibide bat jartzeagatik gatik, e, bueno, ahipatu izan da, hainbat, herri e, euskaldunetan, azkeneko urteetan ematen ari diren atzera pausoak, ez, eta adibide sondarri bianen kasua, apaltze bat ematen ari dela, erabiliarari dago baina badaude beste herri batzu, pixka bat zein da zuen e, ikuspuntua horri buruz? Bai, hor, bueno, xan dut ni aditu ez naizela, baina, bueno, haikan, bueno, onen gainean, aritzen gara, haikak ere hizkuntza politikan ez, eragiteko, bueno, e, bokazioa, bokazioa du, eta, bai, e, uka ezinada, e, oain arteko bintzat hizkuntza politikak, e, ez duakit egitza den goia joduen, minon, e, aldatu beharra dagoela, e, agerikoa da, bai, Besteak beste zergatik batez ere herri Euskaldun askotan e, askotan emantzat joda euskaraia ja, eskuntzan zegoelako euskara ja emantzat joda euskararen e, bizi oppen edo eraabilra ez emango zela. Eta datuak alde hortatikan kezgarria dira batez ere eremu euskaldunetan arnazgunetzat jotzen dien eremu horietan ba, atzera pausuak ematen na delako zergatik. Bueno, besteak beste hizkuntza ba, politika mugatu delako instituziotik, bai, e, garatzera. Eta bueno, agerikoa da eh hizkuntza politika eraginkorra izan dadin, herria e, eta instituzioen arteko elkarlana eh izan bar duela. E, elkarrekin egin eginezean eh ezgia izango nahi bezain eraginkor eta horrek eskatzen du instituzio eta herria esertzea. Eh tenok helburu bat eta bera baldima dugu hau da, herri hau berresko alduntzea eta Euskaraz bizitzeko eskubidea denok bermatu izatea, ezin bezteko izango da politika eraginkorrak egitea, instituzioak baliabidea jartzea, eta ez dut bukatu nahi esan gabe ezin dena da beti ardura euskaldun non jartzea, ezin dugu beti norbanakoaren gan jartzea. Bai, hemen, instituzioetatik mezuak zabaldu guardia, Euskaraen Aldez Euskara egiteko eta ikastearen aldeko mezuak zabaldu bardea ez da ez da aski diru laguntza le, lerro bat sort eta badago diru laguntza instituzioek bultzatu sustatu bar dute hori baliabidea jarri bai eta gero den artean aurrera eramango ditugu eta hoy irutsit zit oso oso garrantzitsua dela eta gainera ikusi dugu instituziotik soilik ezuralortiko Ba, azken boladan, e, torri den, ez eraso oldarraldi no, judizio podes. politikala Estatu España zein frantxesetik. Right. Biek zein biek haidia, nor baino nor, e, dakit, berriz eralako oldarraldi bat uste genunean lozo dela, dia, eta... Horrek ere ekartzen du, nolabait ere, bueno, aldaketa batzuk eta guk ere bestelako funtzionamendu eta politika eraginkor batzuk sostatu dari dugu. Gogo eta horrekin gelditzen gara, eh, okatu bokatua horretik, hori bai gogoratuko dugu berri zene, eh, eh, ba, haekan izen emateko, eh, epea irekia dela aukera badagoela, eh, eta animatzen ditugula asko bizilagunak, eh, bueno, ba, haikan, eh, euskalte, haeka euskaltegean izena ematera. Baina ezkeremila benetan bagurean izatagatik. Zuei gomidatza